מזמור קג לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו. הסולח לכל עוונכי הרופא לכל תחלואי הכי. הגואל משחת חייך המאטרחי חסד ורחמים. המשביע בטוב אדייך. תתחדש כנשר נעורי חי. עושה צדקות אדוני, ומשפטים לכל עשוקים. יודיע דרכיו למשה, לבני ישראל עלילותיו. רחום וחנון אדוני, ערך אפיים ורב חסד. לא לנצח יריב, ולא לעולם ייטור. לא כחטאנו עשה לנו, ולא כעוונותינו גמל עלינו. כי כגבו השמיים על הארץ, גבר חסדו על יראב. כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. כרחם אב על בנים, ריחם אדוני על יראב. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ. כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראב, וצדקתו לבני ונים, לשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותם. אדוני בשמיים הכין כסאו, ומלכותו בכל משל. ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי חוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו אדוני כל צבאב, משרתיו עושי רצונו. ברחו אדוני כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו. ברחי נפשי את אדוני.